nao ni mfululizo wa kalimati na nasaha na ukumbusho kuhusiana na mwezi wetu mtukufu wa Ramadhani tulioku nao inshaallah taala leo tutapitia kwa munasaba wa mwezi huu wa Ramadhani uta kufaridhishwa kufardhishwa kwake ibada ya, ya saum kisha taangalia baada ya kufardhishwa kwake watu ambao ndio waliofardhishiwa hiyo saum walikuwa katika hali gani saumu katika hatua mbili mwanzo mwanzo kabisa nilifarulishwa somo nilipitia katika marhala mbili marhala ya kwanza ilikuwa ni marhalatu at-takhyeer baina as-siyam wal-it'am ilikuwa ni hatua ya hiari kuhiyarishwa baina ya kufunga na kulisha pamoja na kupendekezwa zaidi kwamba kufunga Ndiyo bora kwa hivyo ilikuwa ni hiari ukitaka unafunga ukitaka unatoa fidia lipa fidia ufungi ndivyo ilivyokuwa mwanzo Hiyo ni marhala ya kwanza wa ala ladhina yutiquunuhu fidiyatu tu'amu miskeen Allah nasema na wale ambao wanaweza kufunga alafu asifunge basi watoe fidia watoe fidia ya chakula kwawalipe pawape maskini alafu hiyo fidia ndio inakaa badala ya saumu hiyo fidia utakayotoa ndio inakaa badala ya badala ya sawm. marhala ya pili ilikuwa ni tayyin shiama niko saum biduni ta, biduni ta Bila ya kuchagirishwa sasa ni lazima kufunga nahii pale Allah jalla wala aliposema thaman shahida minkum wash-shahra falyasum. Atakao shahudia miongoni mwenu mwezi na afunge. Kauli yako subhanahu wa ta'ala falyasumhu hii ni amri فعده من ايام اخرى اما بدا يكون مجنوا او كان سفرني بس هو حتى يحسبوا هذو السيقم بعضه ما كلا على فواجي ياليب بعداي بي يجيء كذا حديث سلامه ابن العقره رضي الله عنه انا لما نزلت قوله تعالى واعلى الذين يطيقونهم كان من اراد ان يفطر ويفتدي ذلك اللي anafale alafu atoe fidia anafanya hivyo hata nazalati alaya Alati fanasakhata ha mpaka ikaja ile aya e, iliyokuja baada yake ikaja ikafuta ile hukum ya khiyari ikafuta ile ya khiari lakini ikaendelea kubakia hukumu hiyo kwa watu wengine ambao utakuja kuona huko mbele ila alpasema famani shaida minkum ashhara falyasum ikawa sasa hapa hakuna tena hiari ya kufunga kwa hivyo sasa baada ya somu kuwajibishwa ikawa sasa somu ni wajibu Allah jalla wala mgawanyo wa watu au mgawanyo cha watu katika uwaji, uwajibikaji wa kuwajibia kufunga ni watu namna kumi ikawa watu katika kuwajibikiwa na soma ikawa watu namna kumi tutawataja kutoka na muda wetu ufupi Tutawataja uh, kwa kiasi kidogo kidogo yani ya tutataja kwa, kwa kurefusha kufufusha sana القسم الأول ketika tiba gawanyo 10 al-qism al-awwal ki gawanyo cha kwanza ni al-muslim al-aqil al-baligh al-muqim al-salim min al-mawani' Mwenye akili Tina mkazi Siyo msafiri pia awe amesalimika na vizuizi asalim min almawane awe amesalimika na vizuizi vinavyomzuia kufunga huyu mtu anayemna hii yajibu alaye siam ni wajib juu yake kufunga lazima afunga na asipofunga anapata dhambi na taadhibiwa hapa duniani kisha kesho akhera kupata adhabu kali kwa hivyo huyo ni mtu wa kwanza wa kwanza ndo huyo tulomtaja hapo ambaye ni wajibu yake kufunga muislamu alifikia baligh mwenye akili mkazi aliyesalimika na vizuizi huyo ni wajibu kwa kufunga mtu wa pili asghiru ni mtoto mdogo asghiru mtoto mdogo fala yajibu alayhi asiyam haiwajibiki juu yake kufunga hata yablugh mpaka afikie baligh isikua akifikia umri wa kuwa ni mumayyiz tamyiz kiasikwamba Unaweza ukawa yaani anajitambua. Kwa unaweza acha hiki. Anaacha, usifanye hivi hafanyi Usile hali. Na ni umri ule wa kuanzia miaka saba kwenda mbele kabla ya kufikia baligh. Hapo mtoto huyu atakikana azoeshwe kufunga. Wazazi waanze kumzoesha kufunga ili akija kuwa mkubwa akishafikia umri sasa ni wajibu kufunga awe ameshaizoea ile ibada ya saumu Na inakuwa ni kitu cha kawaida kwake sasa anaendelea nayo usimwache ukasema unamdhurumia huko sio kumhuruamia bali ni kumtesa kwa sababu unamfanya kwamba aje aione saumu ni ngumu na awe anakwepa saumu baadaye kumhimize kusah kufunga na mzoeshe kufunga kile kidogo mpaka pale ambapo aa, akishakuja kufikia umri wa kufunga anakuwa sasa anaweza kufunga bila ya shida yoyote kwa hivyo huyo haiwajibi kisiwa ajibu kufunga lakini endapo akifunga hali ya ni ananimumayiz soma yake ina Somu yake ina na we mzazi unapata thawabu za kumhimiza na kumfundisha mwanao ibada ya saumu mtu wa tatu ni al -majunun majunun ni mtu mlemavu wa akili akili zake zimeingia hitilafu naam huyu mgonjwa wa akili yeye hawajibike kufunga mpaka pale ambapo akili zake zitakapomrudia mpaka akili zitakapomrudia hapo ndipo atawajibika kufunga watu naam, wa kwanza ni tutaja wa pili ni saghir wa tatu majnun wa nne huyu mtu nne huyu ni alharim harim alladhi balagha al-hadayan wa saqata tamyizuhu ni mzee kikongwe ambaye amefikia umri wa kuto Jitambua Ana, hata mazungumzo yake sasa anazungumza kwa kuropoka yani kwa maana kwamba ameshakuwa ma'tuhul aqli akili zake sasa hazipo huyo tamyizi yake inakuwa tena haipo inaondoka ile tamyiza na kwa somo mumayyiz na taklifu kwake inadondoka yani anakwa somo kalafu tena na mtu akishakuwa somo kalafu huyo hawajibishi na mambo ya wajibu ya kisheria kwa huyu mzee wa namna hii yeye sio wajibu kwake kufunga na wala hana fidia yoyote atakayotoa yeye atakula tu kwa sababu ayashakuwa kama mtoto ayashakuwa kama kama mtoto kwa hivyo la yajibu alayhi siam wala al haiwajibiki juu yake kufunga wala kulisha maskini mtu wa tano mtu wa tano katika vigawanyo vya hao watu katika funga ni al 'an siyami ni mtu aliyeshindwa kufunga kushindwa kunakoendelea kwa maana yeye la yurja zawalu Haitarajiwi kwamba huku kushindwa kwake kutaisha anaendelea tu na tatizo lake la kutokushindwa kufunga na hakuna uwezekano wa kumalizika tatizo hilo huyu la yajibu alaye mtu namna hiyo haiwajibiki kwake kufunga wa yut'im lakini atalisha masikini mtu namna hii za so kuja kuona mfano wake mbele kwa sababu so, ni kama vile wagonjwa ni kama vile mgonjwa yule ambaye ugonjwa wake hautarajiwi kupona na yule mzee ambaye uzee wake ni wa kawaida isipokuwa somo inampa shida ni mgonjwa ambaye ugonjwa uta, wake hautariki kupona na somo inamdhuru na somo ina murtu kuja kuona huko mbele aina za wagonjwa naam mtu wa sita tumesema tunataja uh, bila ya sharhindefu ni msafiri al-musafir na msafiri huyu idha lam yaqsud bi safarihi at ala fatra ikiwa hatokusudia kwa safari yake hii kufanya hila ya kufungulia yani anazusha safari ili apate kula hana jambo linalompelekea safiri bali anazusha safari ili awe ni mwenye kula mchana kwa hivyo ramadhani yeye anasafiri anaenda huku anaenda kule anaenda huku ili ale naam ikiwa hivyo aruhusi kula lazimwika afunge kwa hivyo ikiwa safari yake suhila ya, ya kufungulia huyu anakuwa ni muhayyar baina asiyami walfitr anakuwa anakhayarishwa huyo msafiri huyu anakuwa na anakhayarishwa Baina madha baina siyaami wa walfitr Anakuwa kuwa na khiari ya kufunga au au kula akiamua anafunga na akiamua ana anakula alafu atakuja kulipa baada ya safari yake kumalizika tumesema yeye ni mtu ni mtu wa sita mtu wa sita pale أو Allah jalla wala aliposema kwamba wa man kana maridhan aw ala safarin kataja msafiri hapo aw ala safarin بكم iddatu min ayamin ukhra basi hesabu aje alipe katika yuridu al yuridu al Allah urahisi na wala hakutakieni ugumu katika, katika hii dini huyo ni msafiri mtu wa wa saba mtu wa saba kata'a nasi fi siyam al ni mgonjwa alladhi la yurja bur'uhu ambaye hatarajiwi kupona maradhi yake walahu hu thalathu huyu mgonjwa ana hali tatu mgonjwa ambaye hatarajiwi kupona anakuwa na hali tatu kwa maana yaani wako aina tatu mgonjwa aina ya kwanza alla yashuka alayhi saum iwe saumu haimsumbui soma hamletee shida wala yaduruhu wala hayaduruh akifunga hapati shida yoyote na wala hadhuriki kwa sababu ya kufunga mgonjwa namna hiyo yajibu alaihi siamu ni wajib juu yake kufunga kwa sababu hana sababu inayomruhusu kula akifunga hamna shida na wala hadhuriki aina yapili? ya pili ya shukku aliyehisau shomi na nzit, moya nzito kwa maana anateseka akifunga anapata shida akifunga anafunga lakini kwa shida sana wala yaduruhu lakini haimdhuru hadhuriki anafunga lakini kwa shida na hadhuriki kwa sauli huyu yukreh lahu sawm inachukiza kwake kufunga ma al mashaqqa pamoja na kuwa anapata mashaka yani kujilazimisha kufunga hali ya kuwa unapata tabu inachukiza lakini ukifunga sawa yako inasuhi saumu yako inasahi kama kujitabisha saumu yako itasuhi lakini inachukiza haipendezi na Allah jalla waala anapenda ruhusa zake zi, zifanywe kazi ametoa ruhsa hiyo kula wewe unapata shida kula wewe unasema mimi kufunga sawa somo yako ni lakini inakuwa ni jambo pale linachukiza katika sheria mtu wanne ayadhurruhu sawm gonjwa huyo wa aina ya tatu ya wagonjwa ni kwamba ina inamdhuru huyu ina inamdhuru akifunga anadhurika ima atakufa au ugonjwa utazidi naam au utasababisha kuchelewa kupona na mfano kama hivyo endapo atafunga lakini tumesema yule mgonjwa ambaye maradhi yake haatarajiwi kupona kwa hivyo swala la kuchelewa kupona hapa halipo ila ni kuzidi maradhi akifunga maradhi anazidi au atakufa mfano kama hivyo huyu Yajibu alayhi alfitr ni wajib yake kula harusi kufunga kwa nini kwa sababu somo ina na kama somo ina kudhuru sheria haijakutaka utekeleze mambo ya sheria ambao anajana ya kudhuru yale mambo ambayo kama katika sheria kuna jambo ambalo linadhuru nafsi sheria inatoa wepesi katika jambo hilo na dini yetu dini ni dini nyepesi sheria yetu ni shari'aton samha ni sheria nyepesi kabisa hakuna ugumu katika dini kwa hivyo ni lazima mtu huyo ale alazimishwa kula lazima na akifunga akafa anahesabika kwamba amejiua kwa sababu alifanya jambo ambalo la kumdhuru mwenyewe haliakuwa sheria imemruhusu kula alqism thamin mtu wanane katika aina za watu katika funga ni alhaidhu na hapo wanaingia an -nufasa. ni wenye hedhi na wenye nifasi wenye hedhi na nifasi hawa ni haramu pao kufunga au usi kufunga yahrumu alaiha asiyam ni haramu au alaihima yahram alaihima siyam ni haramu juu yao kufunga lakini wa alayhima alqada watakuja kulipa hizo siku ambazo wamekula Wajib ni wajib wajibu wajib alipa wakishatwaharika huyu ambaye yuko kwenye ada yake na yule mama ambaye yuko kwenye nifasi haruhusiwi kufunga sherehe mtaka yeye ye ale na baadaye akijatoharika sasa anaruhusiwa anaruhusiwa sio kuruhusiwa bali anawajibika kulipa zile siku ambazo alikula akiwa katika ule udhuru wake mtu wa 9 alqismu tas'a almar'atu almar'atu almurdi'ah ni wanawake ambaye ananyonyesha walhamil na mwanamke ambaye ni mjamzito mwanamke ambaye ananyonyesha na ambaye ni mjamzito alqaulu arrajih fihima qaulu arrajih kwa hawa wanawake hawa aina mbili naam na yule ambaye ni mjamzito ikiwa saumu inamdhuru yeye au inamdhuru mwanaye inamdhuru yeye au inamdhuru mwanaye kama ni mjamzito akifunga anadhurika daktari kasema au uzito wake unadhurika na yule anayonyonyesha akinyonyesha akafunga anadhurika au akifunga huko ananyonyesha mtoto atakosa maziwa sheria inamruhusu mama huyo ale inamruhusu ale hapa tambihi, ikiwa akifunga hakuna shida sababu kuna watu wengine wanadhania kwamba mujarrad wa ni mjamzito basi yafungi a, a akiwa mjamzito itaangaliwa akifunga kuna shida kama hakuna shida yoyote anatakiwa afunge akiwa nanyonyesha itaangaliwa akifunga kuna shida kama hakuna shida anawajibika afunge sasa kama kuna tatizo kuna shida nurusa sasa nakuja hapa pale wayajibu alaiha alqada itawajibika. aje alipe biadad alayami allati aftarat idadi ya zile siku ambazo alifungulia wakati alipokuwa mjamzito au anayonyesha kipindi ambapo atakuwa na urahisi wa kufunga Sheikh Ibn Basrah rahimahullahu ta'ala katika hukumu ya anayonyesha na ambaye ni mjamzito anasema rahimahullahu ta'ala dhahaba ba'dhu ahli al wamepita baadhi ya wanawachuoni ila annahu yakfihim al-it'am kwamba inawatosheleza huyo mwenye kunyonyesha na huyo mwenye ujauzito inamtosheleza kulisha chakula tu na kuli kulli yawmin miskina kwa kila siku moja maskini alishike kibaba cha chakula sheikh anasema wa huwa qawlun marduhun na kauli hiyo ni kauli marjuhu tena dhaifu wasawab na usahihi ni kwamba anna alayhi mal qada kal wal musafir ni kwamba ni lazima juu yao kulipa hizo siku kama vile mgonjwa na msafiri watu wengi wanauliza mwanamke mmoja ni mjamzito ramadhani hii kisha anajifungua na hawezi kufunga ikifika ramadhani ya mwakani ananyonyesha na hawezi kufunga ananyonyesha miaka miwili kama ilivyotaka sheria ilivyotoa ruhusa sheria kuomba mapendekezo utataka kunyonyesha kukamilisha unyonyeshaji nyonyesha miaka miwili haulaini kamilaini mwaka unafuatia ni mzito ona ufuatia anayonyesha anafuatia mjumzito wanasema anafikisha ramadhani 5 6 7 atazilipaje naam swala hili kulingana na wepesi na urahisi wa dini yetu ulipaje ni rahisi katika kulipa sawm so, hajaambiwa alipe ramadhani zote mfululizo miezi mitano anafunga tu la bali anafunga kulingana na hali. Hesabu si idadi ya siku kadhaa, anafunga pale ambapo atakuwa sasa ni mzima na anaweza kufunga. Hakishakuwa sasa yuko safi, anaweza kufunga. Sasa zile Ramadhani zilizopita atazilipa kidogo kidogo shay'an fa shay'a mpaka atazimaliza. Ni sio lazima azifunge mfululizo mtu wa mwisho ambaye ni mtu wa kumi huyu mtu wa kumi huyu ni mtu ambaye amehitaji kula wanasema ihtaja lilfitr lidaf'i darara ghairihi amehitaji kufu, kufungulia kwa ajili ya kuokoa madhara ya mwingine sio yeye. Yeye hana shida. Lakini kuna mtu mwingine anadhurika na yeye anahitajika amwokoe Mfano mtu amezama labda kwenye maji ya kina kirefu. Na yeye ndio anayejua kuogelea. Huyu alioku hapa ndio anajua kuogelea na amefunga somo ya Ramadhani. Na uwezo kuogelea kumfuata kule na somo ni mgumu, hawezi. Basa naambiwa wewe hula ile kama yule alafu ile siku utakuja kuilipa kadhalika harakati moto kia yanga la moto mathalan inahitajika nguvu mtu anahitajika kula ili apate nguvu ya kuvunja labda milango na kuzama sehemu zile ambazo kuna hatari kwenda kumuoa mtu ambaye amenasa kule akahitaji kula na namruhusu kula na aje alipe hiyo siku ambayo amekula kwa sababu ya kumwokoa mwenzake bali ikiwa niwa ikiwa yani ni lazima ale ili yaogelee yani ikiwa kwamba hakuna mtu mwingine wa kuweza kumwokoa yule isipokuwa yeye na hana nguvu paka ale anawajibika kula lazima ale lazima ale kwa sababu kuokoa nafsi ni wajib juu ya ya muislamu haya nimependelea tumekumshani kwa leo inshaallah taala asa yakaleta faida kwetu sote kulingana na, na ibada yetu tuliyo nayo ambayo ni ibada tukufu ya mwezi huu wa ramadhani kesho inshaallah taala alla kijalia tutaendelea na uh, mengine kwa hapa fi shayk sheikh mapi shayk bila shaka kutakuwa na maswali lakini muda wetu umekwisha swali lako naomba lituze utaniuliza kesho Allah. nitajaribu kubalance muda ili niache muda wa maswali subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik